svete Bogorodice tako već najavljuje prorocki da će Svetu Bogorodicu nazivati poglašenom svih narodskih i mi smo brødren sestrăm velikog blagoslova da večeras u crkvi božoj na dan velikog praznike presvete bogorodice na dan njenog svečasnog uspenija da je i mi broći i sese nazivamo blažanom i preblagoslovenom i prečistom i časnijom i neuporedivo slavnijom od svih gornjih sila uzvišenom i blagoslovenom među ženama onom koja je Boga i Spasitelja rodila, rodila, da bi se mi njime hranili, sa njim sjedinili i sjedinjeni sa njim, braći i sestre, bili vječni, neprolazni i besprekni. I zaista, kad sa jedne strane pogledamo i imamo Presvetu Bogorodicu A sa druge strane Svijet Sa svim Njegovim ponudama I podovima Ne možemo braći i sestira Da ne primitimo ogromnu Nepremostivu Razliku Ovdje u crkvi Božjoj Imamo Prod života Kojim se hrane Vjerne Imamo, braći i sestre, besmrtnu hranu, životvorno piće, a sa druge strane imamo samo otrove, neke koji ubijaju odmah, neke koji ubijaju postepeno, a i jedne i drugi vode smrti vječnoj i muci vječnoj. Zato je mnogo važno, braći i sestre, da presvetu bogorodicu pogledamo i da se poklonimo kao onoj koja nam je dala najveći dar kroz koju nam je dat najveći dar kroz koju nam se dijete rodi kroz koju nam se Bog otkri kroz koju nam se Bog dade kroz koju crkva nastade braće i sestre Kako je to čudesno i tajanstveno, kad smo u crkvi Božjoj, kad smo u ovom njenom sreštenom ambijentu, ali taj ambijent braće i sestre ima svoje izvorište. Ima, da kažemo, svoj početak u vremenu. Ima i svoj prosto braće i sestre, u tom vremenu. A to je upravo presveta Bogorodice jer treba znati da je njena utroba poslužila velikoj tajni, braće i sestre, strašnoj tajni, jer se u utrobi presvete bogorodice vječnost pojavila u vremenu. I onaj koji je neopuhvatan, braće i sestre, postao je obuhvaćen njenom prečistom utrobom. Zato je mnogo važno da to znamo Da to prepoznamo, da bismo mogli i koliko, toliko da joj se poklonimo. Čudesna je ličnost Presvete Bogovodice, broći i sestre i krije u sebi strašne i uzvišene tajne. Pritome, ta tajna, ona nije ostava sakrivena u smislu da mi od nje nemamo koriste. Zašto je Presveta Bogovodica tako važna? I zašto crkva Božja od nas tako uporno traži da je poštujemo i da je se poklanjamo? Zašto je uslov da se priđe Bogu poštovanje prema njegovoj majici? Zašto je uslov da, da ti duša bude spasena taj da poštuješ onu koja je spasitela rodila? Upravo taj, braći i sestri? Jer majka Božja i u njenoj prečistoj utrobi došlo je do ovaplećenja Božje. U njoj se Bog ovapotio, od nje je primio plod braći i sestri. Zamislite kako je to uzvišeno biće koje plot daje Bog, od koje Bog uzima tijel, od koje se Bog rađa, i čiji sin postaje. Zato je današnji praznik mnogo važan i predivno je što se praznuje ove godine na nedjeljni Vaskrsni dan. Jer time još pojačava našu svijest, našu vjeru i našu, našu učestvovanje u tajni Vaskrsenje. Jer Nedeljom, svake nedelje praznujemo Vaskrsenje Gospodnje, a na dan uspenije Presvete Bogorodice, braće i sestre slavimo Vaskrsenje ljudske prirode. I ne samo Vaskrsenje, braće i sestre, nego u ličnosti Presvete Bogorodice na dan jednog uspenije proslavljamo i vaznesenje ljudske prirode. To su, braće i sestre, tako snažni događaj. Da je posto nemoguće ostati hladan pored toga. Zapravo moguće ali da bi ostao hladan pored tako uzvišenih događaja. Da bi ostao hladan, moraš usto biti i mrtav. Mrtav pa tek onda hladan. Ako ima život u nama, bratje i sestre, Ako smo i mi oni koji dišemo, pa zato i Boga treba da slavimo i mi treba da se poklonimo velikim tajnama koje nam se otkrišu u današnji dan. Vidimo, braće i sestre, majku Božiju koja više nema u grobu. Vidimo, braće i sestre, majku Božiju koja se sa tijelom vaznjeva i sjedi pored sine svoga. To su, braće i sestre, mnogo važne stvari. I ako hoćemo dan, ako hoće, hoćemo živi da budemo, ako hoćemo i mi tim putem naviše, mi prosto moramo stati na današnji dan. Moramo ukočiti, braće i sestre, moramo usporiti, moramo stati, moramo se, braće i sestre, pokloniti do zemlje presvjatoj bogorodici. Veliko je nepoštovanje prema njoj, veliko nepoštovanje u našoj crkvi, braći i srsti. Malo poštojemo majku Božiju, mnogo više poštojemo svetitelje, ali to poštovanje ne može biti pravilno i ne može biti pravoslavno ako mu ne prethodi poštovanje one koja je rodila onoga koji je divan u svim svetiteljima. Kako možemo poštovati svetitelja ako ne poštovamo presvetu Bogorodicu? Kako možemo poštovati plod ako stablo ne poštovamo, bratrvi i sestre? Ako korijena ne poštuje? To će biti, bratrvi i sestre, nebragosloveno poštovanje, nebragosloveni praznik. To je nebragoslovena vjera. I od takvog vjerovanja, od takvog poštovanja navodno crkve, svetitelja nema braće i sestre nikakve koriste i što je najgore nema blagodati Božije Što mislimo braće i sestre da će gospod Isus Hristos da nam da blagodat da će duh sveti da se useli u onoga koji ne poštaje najku Božiju to braće i sestre može neko da nam priča ali ta priča je važna priča I ona obmanjuje i drži u zavrudi i hrani nas lažnom nadom. Niko, braći i sestre, u crkvi Božjoj neće primiti blagoslov Boži ako ne poštoje majku Božju. Kao bogorodicu. Riječ nako kako nas crkva Božja uči da je poštojemo i da je se poklanjamo. I današnji praznik. Na jedan moćan način govori kako je crkva apostolska poštova ova majku Božiju. Sveti apostovi, oni koji su čitali predanje vezano za uspenije presvete bogovodice, znaju da se čitava crkva, braći i se sabrave oko njenog odre. Bukvalno čitava. Što to znači? Sabravi su se svi sveti apostovi. Iako su bili već na raznim stranama svijeta radi propovjedi evanđelja spasnostnog. Iako je to, braći i sve, bio mnogo važan posao. Mnogo važan posao. I pa, mnogo važno je bilo da budu kod majke Božije, kod njenog odra, da prime njem blagoslov, daju se poklone, braći i sve, i zaista Čudesno nošeni na oblacima, nošeni angelskim silama, došli su i u skoro isto vrijeme stali pred dom u kome se majka Božja nalazila, pred dom svetoga Jovana, evanđelisti i bogoslova i apostola, ljubljenog učenika gospodnje. I ne samo oni, braćni se nego su bili sabrani svi iz broja 70 apostola. I oni su bili sabrani zamislite kakav sao, a pored njih bio je i ne od čovjeka nego od samoga Boga izabrani apostol Pavol su svoja dva učenika tri učenika Dionisijim, Čuvenim, Areopagitom Jerotejom i Titom i svi vjerni Jerusalimske crkve svi su braći i sestre bili okodra majke Božjeva Pri tome treba znati i treba vjerovati da je crkva tada i danas je, ali tada su ljudi bili puni duha svetoga, braći i sestri. I to upljanje i to poštovanje majke Božje jeste posledica i djelovanje blagodati duha svetoga. Zato i mi treba da znamo, braći i sestri. Da duh sveti od nas traži da poštojemo majku Božiju. I tom našem poštovanju će i sam pripomoći svojim prisustvom i svojim blagodatnim djelovanjima. Isto tako treba da znam da ako ne budemo poštovali majku Božiju, nećemo primiti blagodat, a bez blagodati braće i sestre nema čemu da se nada. Sam naš trud je uzavuda. Bez blagudati, kako Gospod kaže, bez mene, to je bez blagudati, ne možete činiti ništa. Samo ćemo, braći i sestre, da se gledamo naše poraze. Iz poraza u poraz, iz pada u pad, iz muke u muku, pa onda tako i u vječnu muku, i u vječni poraz. Zato je ja lično vas Bogorodice, tako i staknuto, braće i sestre, u našoj svetoj crkvi. Zato su i toliki hramovi posvećeni. Pa i u našoj crnoj gori najveći broj hramova, braće i sestre, posvećen je upravo presvetoj bogorodici. I je to baš praznik u njenog svečesnog uspeni, usnuće. Mnogi hramovi su posvećeni, a sve to, braće i sestre, poziva nas da se dobro preispitamo kako je naše poštovanje presvete bogorodice da mi tu nismo zatajuli i jesmo braći i sest baš jesmo kad uporedimo naše poštovanje majke božije i uporedimo poštovanje onih koji su bili oko njenog odre ne možemo da ne primitimo ogromnu razlik pa čovjek bi Pomislio i opravljeno pitao, pa čekaj, je li to ista crkva? Jesu li ovi i oni pravoslavni? jer ovdje nešto nije u redu? Pogledamo ovdje poštovanje preste Pogorodice, saborno, svešteno i uzvišeno, ovdje pogledamo otpunu ravnodušnost. Ili neko mlako poštovanje. To, tu nešto nije u redu, tu nešto fali. Tačno je vratvi sredstvo, fali. I tekako hvalim. Ali evo prilike, evo i ova godina, braće i sestre, nosi veliko otrpenje, veliku milost Božiju i veliku brigu presvete Bogorodice. I upravo na današnji dan, braće i sestre, vidi se crkva Božija. Baš danas, na praznik uspenje, pazite, čak i više nego nas na praznik vaskrsenje gospodnje. Jer na dan Vaskrsenja Gospodnje i na Božicu ima, brađe, sve se mnogo zavutavnih, ima mnogo skitnica, ima mnogo dokoni, ima mnogo prelašćenih, koji je magnet Vaskrsenja praznika, ali ne u zdravom i pravoslavnom i crkvenom smislu, nego tamo nekom narodnom običajnom i ko znači ime motivisanom privlačenju. I znamo svi koliko tu ima nepravilnosti. Tako da je praznik uspenja presvete bogovodice ili nekog njenog drugog velikog praznika bolji i precizniji pokazate koji je u crkvi braće i sestre. Jer danas u svetim hramovima i šutra u oko svetih prestova bit će sabrana crkva braće i sestre. Ko ne odreakuje na majku božiju O, braćo i sestre, nije u crkvi. Ne može biti u crkvi, a da ne odreaguje. Sem ako nije u tamnici, ili ako ga nisu zavarili, pa prosto bi namjerom htio da bude, ali njegov uni um srce i, i jest na sabom. A svi oni koji bi mogli, a nisu, oni nisu ni u crkvi, braćo i sestre. I tu se granica crkve jasno sagledala. Danas, večeras i šutra, možemo, braći i sestri, da napipamo granice crkve, jer šutra i večeras ona je sabrana oko odra Majke Božije. Dođite, kažu sveti angeli na globu gospodnjem, da vidite gdje je ležalo tijelo gospodnje, ukazujući na grob. I mi, braći i sestre, danas možemo da kažemo jedni drugima. Dođite da se poklonimo. Ne jezdu gdje je ležalo tijelo gospodnje. Mrtvo. Nego gdje se Bog ova plotio. Šta je braći i sestre uzvišenije? U svog poštovanja groba gospodnje. Ne da o Bogu. Da mislimo drugačije i da poštujemo drugačije. Ali utroba presvete bogorodice Je svetija od groba gospodnje. Grob, prazni grob gospodnje govori, braći i sestre, i o gospodu, a govori i o majci Božjoj. Govori i o njenoj uzvišenosti. I treba da znamo da je i njen grob prazan, braći i sestre. Eno ga u i na njemu se svakodnevno prinosi beskrna služba, beskrna žrtva, to jest, e, sveta liturgija se služi. Tako i mi, braće i sestre, treba večeras, i dobro smo radili smo se okupili, treba se poklonimo majci Božoj da primimo njem bogoslov, i da znamo, i da vjelemo, i da smo sigurni, braće i sestre, da se u crkvi na dan uspenije, Sabiraju, mada uvijek i u crkvi tako, ali danas na poseban način, svi sveti angeli, pogotovo hramovima koji su posvećeni ovom praznju, sve svete nebeske sile, pa kako neće da se poklone prespite bogorodici i njenim svetim hramovi, svi sveti apostoli, svi sveti mučenici, svi svetitelji, braći i sestri, svi su danas ovdje I mistično smo povezani sa njima kroz tijelo, bogočovečansko tijelo crkve. I treba to poštovanje da bude sve veće i veće. Da se klanjamo braće i sestre svakog dana i umom i srcem. I da poštujemo i nju, da poštujemo i onoga koji nam je rodila. Da poštujemo crkvu pravoslavnu braće i sestre. Jer jedan od razloga što mi crkvu ne poštujemo jeste taj što je posmatramo odvojenom od Boga, odvojenom od presvete bogorodice. Crkva, braće i sestre, ona je povezan, ona je bogočovečansko tijelo Hristovo. Ako je tijelo Hristovo, onda je i kroz bogorodicu, braće i sestre, prošlo. Ona nam je crkvu rodila. Ako nam je Boga rodila, Ona je i crkvu rodila. Tako da poštojući crkvu našu svetu pravoslavnu, mi samo na taj način možemo da poštojemo i presvetu Bogorodicu. Onako kako je tukuprijevičnih budolipuli. I ne poštojući crkvu Božiju, mi, braći i srstveni, majku Božiju ne poštojemo. Zato je mnogo važnija i praznik nas tako uzvišenim glasom pozivao Da se vratimo crkvi, ako smo izvan nje, ako smo u njoj, da istrajemo, brađe i sesu, do kraja, ako smo u njoj, da prepoznamo ono najdragocijemije u njoj, a to je sam bor, sama blagodat Božja, i da zablagodarimo onoj, zahvaljujući kojoj nam se ona i dade, u ovakvom obliku i na ovakav način, te možemo da priđemo, te možemo da dodirnemo, te možemo da opustimo, braći i sest. To je tako veliko, tako strašno, tako uzvišeno, tako takvu smjelost imati pred Bogom. To, braći i sestri, da nam obezvidi samo velika ljubav Božja i velika ljubav, velika ljubav, velika svetost presvete Bogorodice ko treba da znamo da kad smo u crkvi, braći i sestre, kad se pričešćujemo, kad postimo, kad ova molitva svojde uznosimo, treba da znamo, treba i da osjetimo, daj Boži, da se nalazimo u prostoru ljubavi. Jer upravo, ponavljamo, zahvaljujući ljubavi Boga prema čovjeku, zahvaljujući veliko ljubavi preste Bogorodice, prema Bogu njenom i sinu njenom i prema Djeci Božio, prema narodu Božije, prema novom Izraelju, mi možemo hramove da podižemo, mi možemo u crkvi da budemo braći i sestre. Mi sve možemo u crkvi. Jer nam je Bog to bezbjelio. Jer nam je presveta Bogorodica to mu vucil. Zato prepoznavši to, poklonimo se i večeras presvetoj, prečasnoj i preblogoslovenoj vladičici našoj bogorodici poklonimo se i sjutra poklonimo se i njoj poklonimo se i sinu njenom pričestimo se braćo i sestre prečasnom krvlju i prečasnim tijelom primimo Boga u sebe pa još više još dublje da osjetimo majku Božju kao našu majku kao što i njen sin rekao svetom Jovanu, a preko njega i svim onima koji ga budu poštovali, da je presto Bogorodica majka svih hrišćana i mi, svi njena djeca. Kogod poštoje njenog sina, kogod je u sinovnje duhom svetim, on je braćo i sestre i i, i sin majke Bože ona ga tako odoživljava. A majka Božeja Ima veliku smjelost, braći i sestre, pred Gospodom i da štiti djecu svoju. Tako i mi u crkvi Božoj da budemo, braći i sestre, sinovi i kćeri velikoga Boga, ali da to sinovstvo potvrđujemo životom, potvrđujemo svetim i uzvišenim mislim i dijelima, pa će na nama biti blagoslov Boži, blagoslov presvete i živonačalne, jednoslušne trojice i Biće blagoslov i predstavite Bogorodice. Biće blagoslov, braće i sestre, svih svetih apostola, svih svetitaja. Biće blagoslov svih svetih angela. A treba li nama, braće i sestre, nešto više od toga? Treba li nama nešto izvan toga? Ne treba, braći i sestre, sve imamo tu... I samo što možemo da pozovemo i druge ljude da priđu i da budu i oni bogati, da budu i oni blaženi. Prethodno to oblaženstvo da steknemo, da bi mogu i da ga svjedočimo, braći i sest, da bi drugi gledajući našu svjetlost prišli da je i sami prime, ne od nas, nego od jedinog koji jeste svjetlosti, i koji daje, koji sijava svjetlost od gospoda našeg Jezusa Hrista, sunca pravde, kome se u crti Bože poklanjamo s Otcem i duhom svetim, i koga primi smo, koji stade pred nama kao čovjek, zahvaljujući presvjetoj vladičici našoj, bogovodici prisnu, Djevi Mariji. Bogu našem i majci Bože nekada slava, i hvala u vjerkova, vjerkova, amin.